Beraz, aprilaren txeyan iragango da, saran, egun taugei bat idazle izango dira, hor, saran uh, uh, egun hortan, beraz, jajan behar baita uh, azpimahatzen duguna urtero dela argitaletxe, mainan bereziki idazleen uh, azoka, importantea da, hor, garatu nahi baita betiko hori idazlea, eta irakurlegoaren arteko aheman hori, eta uste dut zinez, azpimahatzen aldugula hori zinez ez augarri importante bat gisa argitaletxeak hor dira, baina nere zinez idazleen zerbitzuko uh, eta orkesteko. Beraz, hogeita xai uh, elkarte hor izango dira, egunta hogei idazle eta hogeita iru argitaletxe Ipar aldekoak naguski baina nego aldeko argitaletxe batzu pamiela bezala dibidez hor izango dira ere. Nahi dugu ere aurre buruz gauzabatu proposatu ere hauek baitira biarko iragorregoa. Beraz hor, gomitatu dugu saratak bat. Delfin goienetxe, ateraduena zetatek argitaletxearekin batera, galzerdi marradunak, ilustrazio albumtiki bat, berak egindako marrazki batzuekin, eta berak iratzitako historio txopatekin, eta bera erakaslea da, biziki implikatoa sarako bisian, elkarte bisian, dantza taldean, eta proposatu diogu piskat aurkestea uh, bere liburua beraz irakorketatso bat egingo du eta horren ondotik tailek bat proposatuko du idazkeraren inguruan beraz aurrek uh, kaitenalko utea aukera uh, liburutso baten uh, egiteko eta haien uh, joko baten bidez haien istorioa idazteko beraz pentsatzen dugu izango dela ekitaldi polita eta bospasa jortetik goiti horrek uh, aurkartartzen alko dute.